يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه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 Atas limpahan rahmat dan karunia Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Sehingga pada pagi hari ini Kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berkumpul di tempat ini Salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid As-Sunnah Sinjai Sulawesi Selatan untuk mengadakan daurah yang insyaallah taala semoga memberi manfaat kepada kaum muslimin secara umum Demikian pula kepada para ikhwan yang diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir pada daurah hari ini. Semoga Allah azza wa jalan mencatat langkah-langkah mereka sebagai pahala yang berlipat ganda di sisinya. Sungguh merupakan satu keutamaan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita di antara sekian banyak manusia yang berlomba-lomba untuk meraih kehidupan dunianya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita semangat mendatangi majlis ilmu. Di saat mayoritas manusia, bahkan kaum Muslimin telah melupakannya, di saat Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang kewajiban kita di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu talab ilm, menuntut ilmu, ketika mayoritas kaum Muslimin mereka justru berlomba-lomba. Untuk meraih dunia mereka, sehingga hal ini ma'ashirah Muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT ta akan besarnya keutamaan yang Allah azza wajalla berikan kepada kita. Qul bi fadliillahi wa bi rahmatihi, fa bi thalik fal yafruhu. Dia maka dengan keutamaan Allah dan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dalam hal itulah seharusnya mereka berbangga dan bergembira. Itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari berbagai macam perhiasan dunia. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulai keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang masyhur Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah barangsiapa yang menempuh satu dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju al jannah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Sebagaimana so, yang antum ketahui sekalian bahwa daurah kita pada hari ini Bertema tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau di dalam menagakkan ad'wah tu ila Allah subhanahu wa ta'ala Ini tentu merupakan hal yang penting untuk kita bahas tentang metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di bawah di atas al akhlaq al karimah akhlak yang mulia dan kemudian akhlaq sudah merupakan kewajiban yang dimiliki oleh seorang muslim Terlebih apabila dia bahagian diantara ad-du'atu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang da'i yang mengajak umat kepada kebenaran. Menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala as-siratun mustaqim. Maka tentu seorang da'i akan selalu menjadi contoh bagi mereka yang mengikutinya bagi mereka yang mendengarkan nasihatnya sehingga seorang da'i sudah merupakan keharusan untuk memiliki Al-Khulukul Karim akhlak yang mulia yang tentunya kemuliaan akhlak itu berasal dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sebab Allah s.w.t Demikian pula Rasulnya Alaihi salatu wassalam Menganjurkan Kepada setiap muslim Untuk senantiasa Berakhlaq dengan al-akhlaq al-karima. Akhlaq yang mulia. Dan dengan kemuliaan akhlak seseorang. Maka. Dia akan meraih kemuliaan hidup. Di dunia demikian pula di akhirah. Seorang punya ilmu mengatakan. Innamal umamul akhlaquma baqiyat. Fa'idha zahabat akhlaquhumu zahabu. Sesungguhnya umat itu yang tersisa dari mereka dari keutamaan adalah akhlak. Apabila akhlak itu telah hilang dari mereka, maka mereka pergi dan tidak memiliki nilai sedikit pun. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam pembahasan aqidah dalam al-aqidah al-wasitiyah. Yang menjelaskan tentang aqidah ahli sunnah wal-jamaah. Maka beliau tidak luput. Untuk menyebutkan. Pentingnya akhlak bagi seorang muslim. Pentingnya akhlak. Yang akan menyempurnakan. Agama yang terdapat pada diri seorang hamba. رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وسلم دلهم حديث عن براءة كان عليه الإمام البخاري دار مسروق ابن الأجرع رحمه الله تعالى بليوم عثكان كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر يحدثنا إذ قال saya ketika kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma lalu kemudian beliau memberitakan hadis kepada kami Beliau mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahisan wala mutafahhisa wa innahu kana yaqul in khiyarukum ahasanukum akhlaqa Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang fahish, bukanlah seorang yang suka berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak setantasnya, pembicaraan kasar, ucapan-ucapan yang tidak senonoh. ucapan-ucapan jorok asbab washathum celaan itu bukan tipe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapannya demikian pula dalam perbuatannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan sesungguhnya orang orang pilihan di antara kalian adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan akmalul mu'minin imanana ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum khiyaruhum li bahawa kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya dan orang-orang yang terbaik diantara mereka adalah yang terbaik dalam bergaul dengan sesama keluarganya yang paling baik kepada istrinya tidak menjadi seorang yang kasar Bukan menjadi seorang yang suka memukul keluarganya, menjadi seorang yang kejam, sadis. Namun dia adalah seorang yang serantiasa berbuat baik dan memberi solusi yang terbaik kepada keluarganya. Maka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita bahawa. Manusia yang paling sempurna keimanannya dari kaum mukminin dilihat dari akhlaknya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Demikian pula dalam hadis yang diraikan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ala unabbi'ukum bishirarikum. aku kabarkan fida kalian orang-orang yang buruk di antara kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meramkan humut sarfaruna almutashaddiqun. Orang yang paling buruk di antara kalian adalah as-sarfarun. As-sarfarun Kata para ulama, yang dimaksud dengan as-sarsarun, adalah orang yang banyak berbicara. Yang menyebabkan, pembicaraannya itu keluar dari al-haq. Dari kata sarsara, sarsara, maknanya katharatul kalam, wa tarjiduhu. Orang yang banyak bicara. Dan terus dia mengulang pembicaraan tersebut yang menyebabkan dia keluar dari al-haq. Inilah orang yang sangat buruk, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak berbicara, namun tidak dibawah biaya terseilmu. Seakan-akan semua yang ada di kepalanya dikeluarkan tanpa memilah-milah mana yang baik mana yang buruk al-mutashaddiqun yang dimaksud al-mutashaddiqun kata Ibnu Al-Asyir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Nihayah humul mutawassi'un fil kalam min ghairi ihtiyat wa ihtirazin. mereka adalah orang-orang yang banyak berbicara Luas dalam pembahasannya Luas dalam pembicaraannya Tanpa ada sikap kehati-hatian Tanpa memikirkan akibat yang akan dirasakan Mereka ini yang disebut oleh Rasul Alayhi salatu wassalam Ala unabbi'ukum bishirarikum Maukah aku kabarkan kepada kalian Orang yang paling buruk diantara kalian Orang-orang yang jahat diantara kalian Maka hadis Nabi alayhi salatu wassalam ini Peringatan bagi setiap muslim untuk menjaga lisan mau memelihara lisan mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir faliakul khairan awliyasmut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam dia mengucapkan kebaikan atau dia diam memilah milah ucapan Berfikir sebelum dia berbicara. Jangan sampai kemudian dia mengucapkan sesuatu yang keburukannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan ini termasuk di antara contoh akhlak yang buruk berbicara tanpa berhati-hati yang menyebabkan dia keluar dari al-haq. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Ala unabiukum bi Ahasinukum sih hukum Maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang baik, orang-orang pilihan di antara kalian adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mengatakan. Ketika beliau ditanya tentang apa perkara yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Beliau ditanya tentang apa yang terbanyak yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Kata Nabi Alaihi SAW, Al-Ajwafan, Al-Famu Wal-Faraj. Dua hal yang memiliki jauh yaitu al-fam mulut lisan mulut seseorang yang dengan ucapannya dapat menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka yang kedua adalah faraj kemaluan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah Perbuatan yang mungkar, zina dan yang semisalnya. Perkara yang paling banyak diantara manusia yang menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah. Satu ketika Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu taalaanhu beliau memegang lisannya, beliau memegang lisan. Lalu kemudian. Umar bin al Khattab radhiyallahu ta'ala ketika melihat Abu Bakar memegang lisannya beliau mengatakan bah kufa alaik hada mengapa engkau melakukan hal ini tinggalkan perbuatan itu kata beliau hadza allazi awradni al inilah yang menyebabkan aku terjatuh dalam kebinasaan inilah yang menyebabkan aku terjerumus dalam jurang kebinasaan dengan lisan Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan husnul khuluq. Kebaikan akhlak seseorang. Kebaikan akhlak. Al khuluqul karim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahawa amalan yang paling berat dalam timbangan yaumul qiyamah adalah akhlak seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nawawi Ahmad dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غتاكن أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. Sesuatu yang paling berat dalam timbangan, yakni timbangan yaumul kiamah, timbangan di akhirat, timbangan amalan adalah الخلق الحسن, akhlak yang mulia. ولاكن أيد ما أشر الإخوة رحمكم الله. Ini adalah satu hal yang penting untuk kita perhatikan dan penting untuk kita bahas agar kemudian kita bisa berusaha mempelajari dan mengamalkan bagaimana menjadi seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya sebagaimana beliau perintahkan kepada Muadz bin Jabal رضي الله تعالى عنه دلم حديثا برجكا عليه أبو داود بمشان فلا الترمذي الإمام أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتقل كبير معاذ بن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخارق الناس بخلق حسن Bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana pun kamu berada Ya'ini ini hubungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal Kepada al khalik Hubungan kamu kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menjalankan perintah Menjauhi larangan Wa adbi'is sayyat al-hasanah dan hendaknya engkau senantiasa menghapus keburukan dengan amalan yang saleh, amalan kebaikan. Ketika engkau terjerat dalam kekeliruan segera hapus. Segera ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu adalah amalan yang akan menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibuna as-sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Rasulullah SAW. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan. Tidak terlepas dari kekeliruan. Maka di saat ketika seseorang itu sedang lalai, sedang lupa, yang menyebabkan dia terjatuh dalam kesalahan, maka dia seorang yang awam, yang sangat mudah untuk kembali kepada Al-Haq, sangat mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. "Kullu bani Adam khutat wa khairu khutaitin ataubun". Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik orang-orang yang bersalah adalah ketika mereka senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nasihat yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang kaitannya dengan bermuamalah di antara sesama manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan al khulukul hasan, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka ini, Ma'asyaral ikhwan rahimalhumullah. Sekian dari hadith-hadith yang masih banyak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya berakhlak dengan akhlak yang mulia al akhlaqul karimah agar kemudian hamba tersebut menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla apa yang dimaksud al akhlaq al akhlaq yang merupakan jama' dari al khuluq yaitu Hakikatnya, hakikat dari Al-Akhlaq, Al-Khuluq, Suratul Insan Al-Batiniyah, Wahia Nafsuhu Awsafu. Bentuk seorang manusia secara batin. Yang kaitannya dengan jiwanya, demikian pula sifat-sifatnya. Ketika jiwa seorang itu baik, itu akan mengeluarkan sifat-sifat yang baik pula. Apa yang ada pada akhir seseorang, menunjukkan apa yang terdapat di dalam batinnya. Jadi, inti dari al-akhlaq itu adalah sajiyah, tabiatul insan, kebiasaan manusia, sifat-sifat manusia, tabiat manusia. Apabila tabiatnya berjalan di atas kebaikan Maka itu disebut Al-Khulukul Hasan Akhlak yang baik Akhlak yang mulia Namun ketika tabiatnya berjalan Di atas keburukan Maka disebut Al-Khuluk Al-Dhamim Akhlak yang tercela. Al-Khulukul Sayyid Su'ul-Khuluk Buruknya akhlak ini yang dimaksud dengan al-akhlaq, sifat-sifat seseorang, kebiasaan seseorang, tabiat seseorang. Baik yang berkaitan dengan lisannya, demikian pula amalan dan perbuatannya. Yang itu semua adalah merupakan tanda yang menunjukkan apa yang terdapat di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Sebab kalbu inilah yang akan memerintah. Yang memerintah lisan, yang memerintah jasad dan tubuh seseorang ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Dalam hadis An numan ibn Bashir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa mengatakan: "Allah Inna fil jasadi Nudhah. Ida Salahat Salat Jasadu Kullu, wa Ida Fasadat Fasadat Jasadu Kullu. Ala Wahyul Qalb. Bertaulihah." Di dalam jasad manusia itu ada ada segumpal daging kecil mudrah. Yang apabila daging kecil itu baik akan menyebabkan baiknya seluruh tubuh seseorang. Namun apabila daging kecil tersebut buruk akan menyebabkan buruknya seluruh tubuh. Dan itu adalah qalbu ala wahyal qalbu. Maka qalbu ini, ma'asyaral ikhwah rahimakumullah, yang ada di dalam diri kita dialah yang akan mengatur akhlak ini sifat-sifat seorang manusia menjadi baik atau menjadi buruk kemudian masyaallah ma wa rahmatuhumullah dari mana kita menjadikan atau mengambil Hal-hal yang bisa disebut sebagai al-akhlak al-karimah, dari mana kita bisa memperolehnya? Sebab permasalahan akhlak ini, maashallallahu alaihi wasallam, setiap agama punya cara-cara tersendiri dalam berakhlak. Ada sebahagian keyakinan menyangka bahawa yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah ketika seorang tidak menikah misalnya. Itu dianggap memiliki akhlak yang mulia. Ada lagi sebagian menyangka bahwa dengan akhlak yang baik. Iaitu dengan cara. Cara tertentu. Melakukan ritual-ritual tertentu. Kepala harus dibotak. Pakaian harus, harus punya ciri tertentu. Seperti biksu atau yang semisalnya Sebagian lagi Mengambil akhlak Dari apa yang mereka pahami Dari Kebiasaan-kebiasaan sebagian ahlul bid'ah Ahlul hawa Dianggap bahwa akhlak itu hanya berkaitan dengan masalah senyuman ketika bertemu berusaha untuk akrab ketika bergaul lalu sebatas itu saja lalu menganggap bahawa seorang ketika mengangkat senjata ketika seorang itu marah ketika seorang itu kasar dalam kondisi-kondisi tertentu dianggap tidak berakhlak. oleh kerana itu ma'asyirul ihwa rahimakumullah bagi seorang mukmin, seorang muslim yang yakin bahawa Al-Quranul Karim adalah kudamannya, bahawa Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai usulah hasanah. maka dia meyakini bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rujukan dalam mempelajari akhlak. Kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita kembali kepada Rasulullah, melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah Azza wa Jalla yang telah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan kepada hamba-hambanya akan pentingnya mereka dan kewajiban bagi mereka untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai uswatun hasanah. Allah azza wa jalla berfirman ketika memuji Rasulnya shallallahu alaihi wasallam memuji kemuliaan akhlak beliau. وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sesungguhnya engkau wahai Rasul. Benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat tinggi. <اليخنين> الله سبحانه وتعالى بالفرما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سنقه أنت كاليا وهي كوم مؤمنين قد دير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربقا أسوة حسنة merupakan uswatun hasanah contoh tauladan yang terbaik bagi seorang yang mengharapkan bertemu Allah dan menghadapi al-yaumul akhir dan sedang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita Beliau adalah uswatun hasanah bagi seluruh kaum mukminin. Maka sepatutnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai pribadi yang harus kita contoh. Kita ikuti bimbingan beliau, arahan beliau, akhlak beliau. Bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau dalam beramal, bagaimana beliau dalam bergaul sebahagian bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak Rasulullah alaihi salatussalam. Maka mereka menjawab, "Kala khuluquhul Qur'an." Bahwa SAW adalah Al-Qur'an Karim, yakni Rasulullah alaihi wasallam memperlihatkan kepada umatnya dengan ucapan beliau, dengan amalan beliau, ini merupakan penjabaran dan penerapan apa yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Tentu membahas tentang akhlak Rasulullah alaih salatu wassalam butuh pembahasan yang sangat luas. Karena itu menyangkut tentang tutur kata beliau, menyangkut tentang kepribadian beliau, kemudian muamalah beliau dengan keluarganya, muamalah beliau dengan tetangganya dan seterusnya. Namun, masyarul ikhwal rahimakumullah, dalam pembahasan kita kali ini yang terpenting adalah bagaimana akhlak Rasulullah alaihi salatu di dalam berdakwah. Di dalam menyampaikan al-haq ini, maashir al-ikhwah rahimakumullah sangat penting sekali. Terkhusus kita atau sebahagian dari kita tentu akan berhadapan dengan masyarakat. Saya tidak mengatakan bahawa pembahasan ini khusus dikhususkan untuk seorang dai yang mengajar. Akan tetapi secara umum siapa saja bisa berdakwah, masing-masing dengan kemampuannya, masing-masing dengan kemampuannya, seorang bisa berdakwah dengan akhlak, dengan kemuliaan akhlak seseorang, sehingga orang memujinya, masya Allah, si Fulan ini memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, kepada keluarganya dia berbakti, kepada orang tuanya, kepada tetangganya dia berbuat baik. Sehingga menyebabkan munculnya rasa senang di hati masyarakatnya. Sehingga kemudian mereka ketika melihat apa sih yang menjadi penyebabnya. Yang mereka ketahui pulang ini dulu seorang preman. Bukankah dia dulu adalah seorang yang kerjanya suka berkelahi. Atau yang semisalnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu s.w.t berhidayah terjadi perubahan yang drastis. Akhlak yang buruk berubah menjadi akhlak yang mulia. Nah, ketika mereka melihat mereka berusaha untuk mencari tahu dan ini bahagian dari bentuk dakwah. Nah, syaratul ikh Berapa banyak dari mereka orang-orang kafir yang kemudian mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat akhlak para Sahabat, Rasulullah Taala Anhum, demikian pula pada saat mereka dijadikan sebagai tawanan, sebagai tawanan kaum Muslimin, orang-orang kafir, mereka diberi makan dengan cara yang baik oleh kaum Muslimin, oleh para Sahabat sehingga mereka menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat kaum mu'minin, wayut'imunat ta'ama ala hubbi miskinan wa wa asira Dan mereka adalah orang-orang senantiasa memberi makan Padahal mereka senang dengan makanan itu mereka berikan makanan tersebut kepada anak yatim kepada orang miskin dan kepada asiran kepada tawanan yang namanya tawanan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang kafir ketika mereka ditawan maka mereka diberi makanan yang baik bukan makanan basi yang diberi kepada mereka sebagaimana mereka tidak disiksa tidak sebagaimana ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menahan kaum muslimin kaum muslimin dijadikan sebagai tahanan oleh musuh musuh oleh orang orang kafir oleh azabillah, tersiksa luar biasa dengan berbagai macam jenis siksaan lalu kemudian Allah subhanahu wa taala banyak memberi hidayah kepada mereka mereka yang sebelumnya menjadi tahanan masuk ke dalam Islam lalu mereka sangat cinta dengan Islam dan kemudian turut membela Islam berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala Walhasil, ma'ashirul ehwarhamukumullah penting untuk kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Di antara ciri dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau beliau senantiasa memulai dari orang-orang terdekatnya dari kerabat-kerabatnya beliau mendakwahi mereka tentu sesuai dengan kemampuan dan orang-orang yang ada di dekatnya tetangganya dan seterusnya dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya wa anzir ashiratak alaqrabin dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekat dari keluargamu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu maka beliau berdiri memanggil memanggil para kerabat-kerabatnya orang-orang Quraisy dan yang lainnya Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ma'syar quraish ya ma'syar quraish i'tara anfusakum la ugni ankum min Allah syai'an ya bani abd manaf i'tara anfusakum la ugni ankum min Allah syai'an wahai bangsa quraish selamatkan diri diri kalian dari neraka aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun wahai banu abd manaf selamatkan diri diri kalian aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun ya abbas bin abd al-muttalib la ugni anka min Allah syai'a ya safiyah ummat Rasulullah. la ugni anki min Allah syai'a ya Fatima bint Rasulullah. Salini mim mali ma shi'ti la ugni anki min Allah shay'an wa Abbas ibn al-Muttalib aku tidak mampu beri manfaat padamu sedikit pun tadahan Abbas adalah pamannya wahai hi bibi Rasulullah aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun wahai hi Fatimah anak Rasulullah dalam hal harta silakan engkau meminta kepadaku harta yang engkau inginkan yang engkau kehendaki akan tetapi dalam urusan akhirah aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengumpulkan mereka mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah mengajak mereka untuk kembali kepada al-haq di saat mereka terjatuh dalam syirikan, di saat mereka terjatuh dalam kekufuran maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam menyampaikan al-haq kepada mereka. Ya ayuhallazina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara Waqoduha al-nas wal-hijarah, alaiha malaikat ghilaz shiddad. La yasun Allah ma'aruh, wa yafgulun ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diri kalian, jaga. Selamatkan diri kalian dari kesesatan dari penyimpangan dan selamatkan keluarga kalian. Keluarga kita. Kita berusaha menyelamatkan orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Diriatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau menafsirkan makna qu anfusakum wa ahlikum nara Pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kata beliau, Alimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adat, akhlak. Jangan sampai kemudian seorang jauh keluar meninggalkan keluarganya berdakwah ke sana kemari, lalu kemudian dia tidak memperhatikan keluarganya keluarga adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan maka kewajiban masing-masing dari kita ma'asyarakat wa rahimahumullah didik keluarga ajarkan kepada mereka al-kitab wa sunnah kepada istri kita sempatkan waktu kepada anak-anak kita kita yang lebih berhak untuk mendidik mereka anak-anak itu sangat butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya maka ajarkan kepada mereka dengan lisan demikian pula dengan akhlak yang mulia karena anak itu akan selalu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dia akan terbawa dengan kebiasaan orang tua apa yang dia saksikan di rumah, apa yang dia lihat di dalam rumah itu menjadi tontonan bagi anak-anak mereka akan mengikutinya Kadang-kadang kita tidak sadar. Orang tua bentrok, cekcok di depan anak-anaknya. Anak-anak itu melihat. Oleh kerana itu ketika ada pertikaian antara suami istri. Jangan sampai terlihat pada anak-anak. Sembunyi. Tutup kamar. Kemudian bicarakan dengan cara yang baik. Mencari solusi yang terbaik. Ini bagian dakwah. Untuk keluarga perlihatkan pada mereka lukhulukul karim akhlak yang mulia didik mereka dengan kitab Allah didik mereka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam tanggung jawab yang besar bagi orang tua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kullu mauludin yuladu ala al-fitrah faabawahu yuhawwidanihi atau yumajisani atau yunassirani Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Kenapa terjadi perubahan dari fitrahnya? Dari yang baik menjadi buruk. Dari tauhid menjadi syirik. Orang tua. Orang tua lah yang menjadi sebab anaknya menjadi Yahudi. Menjadi Majusi. Menjadi Nasrani. Maka ini ma'asyirul ikhwah, rahimahumullah. Kewajiban kita semua. Dihidik anak-anak itu kepada kebaikan. Apabila orang tua tidak mampu mendidik sendiri, maka arahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Masukkan ke pondok pesantren yang mengajarkan kebaikan, yang menyebabkan mereka mampu memahami agamanya. Yang menyebabkan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dekat kepada dunia. Nak ini adalah hal yang harus diperhatikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Khairukum khairukum" lini saih muana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berusaha untuk menyampaikan al-haq di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kerabatnya. Ada yang menerima, alhamdulillah. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang, yang membangkang, termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abu Lahab. Ketika Rasulullah alaihi wasallam mengumpulkan mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, untuk kembali kepada kebenaran, maka Abu Lahab ini yang mencela Rasulullah SAW. Tabbat alih ada jemaat mana? Celaakah kamu? Apakah kerana hal ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa Taala menurunkan surat khusus tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin, wabbat. Ma'aghna anhu ma'luhu makash. Di hinakan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dunia dan di akhirat dia bersama dengan istrinya maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dakwahi keluarganya sampaikan al haq kepada mereka tentu dengan cara-cara yang syar'i dengan lisan jika memungkinkan atau dengan akhlak atau dengan cara yang lain yang memungkinkan untuk kita melakukannya sekarang ini masyaallah wasairul dakwah banyak sarana-sarana untuk berdakwah itu banyak dengan tulisan baik kitab atau majalah demikian pula dengan dengan kaset-kaset CD yang bermanfaat sampaikan kepada keluarga kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah beliau Syamilah, kamilah. Mencakup seluruh manusia. Beliau mendakwahi ya orang-orang kafir. Dengan akhlak yang mulia. Demikian pula dengan ilmu, dengan lisan. Maka Rasulullah Sallallahu s.a.w. Di antara ciri dakwah beliau. Al-aham. Albaḍu bil ahami fal aham, memulai dengan yang terpenting, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Ini di antara ciri dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan skala prioritas mana yang mesti disampaikan terlebih dahulu, mana yang lebih utama untuk disampaikan kepada kepada masyarakat ketika kita berdakwah. Kadang-kadang kita mengetahui Orang ini melakukan kemungkaran Kita tahu bahawa dia melakukan kemungkaran Dia melakukan kemaksiatan Tapi ada hal yang lebih penting dari itu Yang dia juga melanggarnya Yang perlu kita sampaikan kepadanya Maka Seseorang harus melihat Mana yang lebih utama yang harus dia sampaikan kepada orang ini misalnya dia jahil tentang perkara Tauhid kebiasaan dia suka datang ke kuburan berdoa kepada orang mati bertawassul kepada orang-orang yang telah mati yang dianggap saleh. berarti dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik sementara dia juga melakukan kemaksiatan yang lainnya dia melakukan kemaksiatan yang lainnya dia tidak menutup aurat dia suka berbuat zalim kepada yang lain maka kita melihat mana skala prioritas yang harus kita sampaikan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muad bin Jabal radhiyallahu ta'ala beliau menyampaikan nasihat ini dalam hadis Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus Muad bin Jabal ke Najr Yaman. Najr ahlul kitab ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muad, innaka ta'ti qauman ahl kitab, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu alla ilaha illa wa anni Rasulullah." Wahai Muad, anka mendatangi kaum yang mereka dari kalangan ahlul kitab, berarti kan orang-orang kafir. Maka hendaknya yang pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadah. Kainhum qalu dzalik fa'alimhum anna Allah ftarad 'alaihim khamsa salawati fi kulli yaumin wa Apabila mereka telah mengucapkan itu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah azza wa wajall mewajibkan kepada mereka lima kali sholat. Setelah itu Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, memerintahkan muat untuk menyampaikan masalah zakat. Jadi ada skala prioritas mengucapkan dua kalimat syahada. Apabila telah mereka mengucapkan dua kalimat syahada, kemudian belangkah keamanan yang berikutnya sampaikan pada mereka kewajiban solat lima waktu Karena ketika seorang mengerjakan solat dalam kanan dia tidak membenarkan tauhidnya, maka tidak akan bermanfaat, apa yang diamalkan dari solat, apa yang diamalkan dari puasa, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, tidak akan bermanfaat tanpa tauhidullah subhanahu wa ta'ala maka ini harus kita perhatikan pada saat kita melihat orang tua kita terjatuh dalam kesyirikan misalnya maka kita berusaha, gimana cara menyelamatkan orang tua ini fahamkan kepadanya kita mampu secara lisan sampaikan secara lisan tentu dengan tutur kata yang baik dengan kalimat-kalimat yang bijak sebagaimana Nabiullah Ibrahim AS menghadapi ayahnya sendiri yang menyembah kepada selain Allah SWT ketika beliau menasihati nasihat-nasihat yang yang sangat bijak sekali. Ungkapan-ungkapan yang begitu hormat kepada ayahnya. Sebagai orang tuanya dalam kehidupan dunia. Kalimat, ya abadi, ya abadi, wahai ayah hendaku, wahai ayah hendaku. Nah. Ini ma'asyurul ikhwarahimakumullah. Meskipun kemudian ayahnya tidak menerima dakwah Nabi Allah Ibrahim. Akan tetapi ini menjadi contoh. Bagi orang-orang setelahnya. Bagaimana dakwahnya Nabi Allah Ibrahim dalam menghadapi orang tuanya, dalam menghadapi kaumnya. Ketika beliau menghadapi kaumnya, maka di sana ungkapan-ungkapan yang begitu jelas dan tegas dalam menyikapi penyimpangan, menyikapi kesyirikan, kekufuran yang ada di tengah-tengah kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan itu sebagai contoh dan suri tauladan yang patut untuk kita tiru, kaum mukminin. Qad lakum uswatum hasanatum fi Ibrahim waladzina ma'ah. Idh qalulikawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budunamindulillah. Kafarna bikum wabada baynana wabaynakumul adawatu walbagba'u abadan. At-taqminu billahi wada. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah, pada Ibrahim alaihissalam, dan orang-orang yang bersamanya dari kaum ini, itu adalah contoh yang terbaik untuk kalian. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, Inna bolooa umingkumam mata abduuna mintoonallah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan dari apa yang kalian sembah Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat Rabbi Allah Ibrahim a.s Pertama kali Yang beliau ucapkan kepada kaumnya Kami berlepas diri Dari kalian Kemudian yang kedua Dan dari apa yang kalian sembah Beliau tidak mengatakan Kami berlepas diri dari Apa yang kalian sembah dan dari kalian tapi kalian dulu di sini ada faidah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan kami berlepas dari khalayan, kalau berlepas diri dari orang-orang yang telah terjatuh ke dalam perbuatan kesirikan tersebut, itu pada akhirnya sudah merupakan sikap berlepas diri dari seluruhnya, dari mereka dan dari apa yang mereka sembah. Kemudian ditegaskan lagi dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap bara. Berlepas diri dari kesyirikan, dari penyembahan. Muqafah. Jadi memutuskan hubungan antara mukmin dengan orang-orang kafir. -orang Kafarna bikkum kami mengingkari kalian. Wabda بيننا وبينكmu العداوة والبغضاء أبدًا dan telah nampak antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian dan itu sifatnya selama-lamanya sampai kapan hatta tu'minu billahi waha hingga kalian beriman kembali kepada Allah swt dan tauhidkan Allahu Azza wa Jalla Ini sikat ma'asyaral ikhwan rahimakumullah dalam dalam berdakwah sampaikan kepada umat ini tauhid ajarkan kepada mereka tauhidullah Subhanahu wa taala mana syirik mana tauhid sampaikan pula kepada mereka aqaid sahihah keyakinan-keyakinan yang sahih yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salat yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin Ini hal-hal yang harus diprioritaskan dalam berdakwah Oleh karena itu tidak bosan-bosannya para ulama mengulang-ulangi permasalahan Tauhid, permasalahan aqidah Dari dulu sampai sekarang Masih saja para ulama Kalau membuka daurah di Arab Saudi itu Yang dibuka pelajaran Al-usulul salasa Tiga prinsip utama dalam bertauhid Masih saja mereka mengajarkan Al-usulul sitah Enam prinsip utama yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin masih saja mereka membahas kashfuh syubuhat membongkar syubuhat syubuhat ahli syirik masih saja mereka membahas tentang nawakidul islam pembatal-pembatal keislaman masih mereka membahas tentang aqidah ahlus sunnat wal jamaah usul as-sunnah karya Imam ahmad usul as-sunnah karya ibn Abi zamanin syarhus sunnah karya al-barbahari dan yang lainnya dari kitab-kitab yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip Islam ini yang harus ditanamkan kepada kaum Muslimin. apalagi pada zaman-zaman kita sekarang ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah krisis dalam urusan tauhid dan dalam urusan akidah benar-benar mereka kekurangan penting untuk menyampaikan kepada mereka akidah ahlus sunnah jawab jemaah berapa banyak dari mereka yang menyangka mereka di atas keislamannya ketika ada permasalahan datangnya ke kuburan yang seharusnya mereka cukup tinggal di rumah saja mengerjakan sholat Lalu kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat atau di luar sholat. Mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mendengarkan ucapan-ucapan hambanya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَ تَدَّعِي إِذَا دَعَى Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Maka jawablah aku itu dekat dari mereka. Aku mengabulkan doa orang-orang berdoa kepada aku. Dan cukup berdoa. Tapi ini disebabkan karena kejahilannya. Ketika ada permasalahan. Ada problem. Dikeluarkan dari kerjaan misalnya. Takut miskin. Akhirnya menyiapkan perbekalan. Mau kemana? Mau ke Surabaya. Ngapain di Surabaya? Mau mengunjungi kuburan sunan Ampel karena di Makassar ini gak ada sunan jadi maunya ke sunan Ampel jauh-jauh, itu kan harus pakai pesawat harga tiket lagi mahal pulang balik perbekalan semakin bangkrut dia ya. loh kenapa kok kamu datang ke sana Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk berdoa. Oh iya. Saya diajari oleh habib saya. Katanya Rasul mengatakan. Iza a'yadkumul umur fa'alaykum bi'ashabil kubur. Apabila kalian lemah untuk menyelesaikan satu problem. Maka datangilah ashabul kubur. Pemilik-pemilik kuburan. Minta bertawassul yang tak bisa mendatangi sunan ada yang lokal datang ke gua kok bang sana tak tahu kalau di sinjai ini ada enggak. subhanallah datang menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ya. ta'ala saya sendiri pernah menyaksikan di daerah gua itu sebelum datang ke kuburan saya tidak tahu sekarang Mungkin lebih bagus lagi sekarang Penataannya Itu banyak Kambing-kambing yang siap Untuk disembeli Untuk selain Allah SWT Sebelum datang ke sana Digiring, beli Kemudian sampai ke dekat kuburannya Disembeli Sambil di dalam itu tawah, tawah. Ada Cara-cara e, tertentu yang sudah diajarkan oleh Zadanah para pelayan-pelayan yang ada di kuburan itu kemudian setelah itu berdoa meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah yang datang ke sana itu Masya Allah pakai peci pakai jilbab dan nampaknya biasanya yang sudah haji sebagian kebiasaan ibu-ibu yang bugis itu kalau sudah haji jilbab yang untuk menutup rambut saja. Lehernya kelihatan. Tak tahu apa namanya. Ya. Malah tidak menutup aurat. Menunjukkan bahawa yang datang itu muslim. Muslimah. Artinya. Menyangka dirinya bahawa dia adalah seorang muslim dan muslim. Orang-orang yang seperti ini. Mungkin jahil. Mungkin tidak mengerti. Perlu ada yang menyampaikan apalagi biasanya di antara mereka itu memang kiblatnya kepada orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan dari kalangan ahli tasawuf dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai habaib yang mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang memuliakan kuburan ya. berlebih-lebihan dalam menyikapi kuburan yang seperti ini ma mungkin banyak dari kita yang belum menjamah mereka yang belum sampai kepada mereka ada awalnya penting untuk kita perhatikan demikian pula permasalahan aqidah ahli sunnah wal jamaah sampaikan kepada umat ini mana yang hak, mana yang batil apa sikap ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi Al-Quranul Karim misalnya apa kewajiban kita dalam memuliakan sekarang di tengah tengah keluarga kita lalu kemudian kita membiarkan malah kita ikut nimbrung dalam kemungkaran itu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu anha Aisyah ini seorang wanita yang senantiasa membawa berkah di tengah-tengah keluarganya. Ini Aisyah sehingga sangat wajar kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada Aisyah Robiillah Taala, karena Aisyah ini membawa berkah. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya apabila Rasulullah bersama Aisyah. Makanya kalau dalam perjalanan safar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak safar dan ingin membawa salah seorang dari istrinya itu kan diundi. Ya. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berapa? Hah? Sampai sembilan diundi sebagai faedah saja bahwa untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melebihi empat. jangan sampai mendengarkan taklim ini roh Rasulullah sampai sembilan nih saya pengen mengikuti Rasulullah tidak boleh melebihi empat. tapi kelihatannya dua saja berat ya ha nah, kelihatannya belum belum ada ini Mungkin ada tapi masih sembunyi-sembunyi. Nah, ma'asyiratuh rahimahumullah. Nabi s.a.w. apabila beliau hendak melakukan perjalanan safar itu diundi. Siapa yang namanya keluar dialah yang akan melakukan safar bersama Rasulullah s.a.w. Dan Nabi s.a.w. itu sangat berkeinginan supaya nama yang keluar dari undian itu adalah nama Aisyah. Inginnya beliau selalu bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena hampir setiap perjalanan ada saja keberkahan yang kaitannya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Salah satunya tentang turunnya ayat tayamum. Turunnya ayat yang mensyariatkan tayamum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dalam suatu perjalanan Safar. Ada yang mengatakan bahawa itu perjalanan tersebut kaitannya dengan uh, perang Al-Muraisi atau Al-Mustaliq pada tahun 6 Hijriah. Ada pula yang mengatakan setelah kejadian itu. Walhasil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahur bersama Aisyah dan bersama para sahabat. Kemudian sempat beristidahat. Pada saat mereka akan melanjutkan perjalanan tiba tiba kalung yang dikenakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha terputus. Akhirnya tertahan perjalanan itu untuk mencari kalung Aisyah. Untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu taala anha terputus perjalanan. Sampai kelelahan itu kan di di waktu-waktu sahur malam hari perjalanan itu sampai ke lahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ini juga termasuk sunnahnya. jangan merasa kaku kepada keluarganya kadang-kadang seorang suami tidur di atas paha istrinya itu bahagian dari sunnah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan ada yang mau neta mangki aina harapan ah jangan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercumbu dengan istri-istrinya Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas paha Aisyah radhiyallanha para sahabat sibuk mencari di mana kalau Aisyah radhiyallanha tertahan perjalanan Di sini juga faedah penting bagi kita bahawa ketika seorang mendapatkan harta, dia memiliki harta, jaga harta itu dengan baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, ah itu kan hanya dunia saya, eh, kita lanjut perjalanan. Tidak mengapa, tidak dicari itu kalung, dicari. Dan itu tidak menghilangkan sifat seorang hamba yang beribadah kepada Allah yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan dia cinta dunia kok sampai tertahan perjalanan hanya untuk cari harta nanti diganti oleh Allah tetap dicari Walhasil sampai marah-marah sebagian para sahabat karena ketika itu mereka tidak punya air tidak ada air untuk beruduk Abu Bakar As Siddiq radiyallahu ta'ala. Itu sampai marah kepada anaknya. Ya. Kalau dengan bahasa kita ini, gara-gara kamu ini Aisyah. Akhirnya tertahan perjalanan. Sampai marah. Abu Bakar As Siddiq radiyallahu ta'ala. Dia datang kepada anaknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Men, lalu men, menusuk. Ya, Bahagian dari pinggangnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. ta'ala. Aisyah merasa kesakitan, tapi tidak berani bergerak karena di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya tiba waktu solat subuh, tidak ada air. Sementara ketika itu belum lagi diturunkan ayat tentang dayangmu. Akhirnya mereka mengerjakan solat tanpa bersuci sama sekali, tanpa wudhu karena memang tidak ada air dan tidak ada tayammum karena mereka belum mengetahui syariat tayammum fa sallu bighairi maka salat tanpa wudu tanpa bersuci setelah mereka mengerjakan salat turun firman Allah Subhanahu wa taala fa in kuntum ala marada fa in kuntum marada ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'ith aw lamastumun nisa وَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا فَيِّبًا فَمْسَهُ بِوْجُوهِكُمْ أَيْلِكُمْ Turun ayat tentang tayammu min. Akhirnya bergembira para sahabat Kata Usaid ibn al-Hudair Radiyallahu anhu Sambil memuji Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha dan keluarganya مَا هَذَا بِأَوَّلِ barakatikum يَا أَلَى أَبِي بَكْرٍ Ini bukan berkah yang pertama Yang kalian dapatkan wahai keluar ke Abu Bakar turunnya ayat berkenan tentang Aisyah itu adalah keberkahan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Setelah turunnya ayat ini, kemudian Nabi saw. mengutus Syeikhul hudair untuk mencari kalung Aisyah. Maka ternyata kalung Aisyah itu ada di di bawah ontanya Aisyah. Ditemukan. Okay. Nah. Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Aisyah. Akan tetapi ketika Aisyah radhiyallahu taala انها terjatuh dalam kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal dengan. Apa kesalahan Aisyah? Pernah Aisyah radhiyallahu taala انها menceritakan madunya Sofia binti Huyai. Salah seorang istri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah hasbuk, Sofia kada wa kada. cukup. Sofia itu begini dan begini. Katanya bahwa Aisyah mengatakan Sofia itu orangnya pendek. Dijatuhkan Sofia di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan riba. hanya itu saja permasalahannya. Apa sikap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Oh iya gitu ya, gitu ya, sayangnya." Nah, bukan malah ditambahi bumbunya. Nah, ada sebagian kalau istrinya itu banyak omong, oh, semakin ditambah sudah. Garamnya berlebihan, cuka berlebihan, sambelnya berlebihan istrinya sudah banyak omong, suka menceritai orang lain, suaminya malah nimbrung di situ, ikut-ikutan. akhirnya semakin jadi pembahasannya. Seharusnya kan dinasihati, itu enggak boleh. Jangan seperti itu. Kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laqad kalimatan kalimatam law muzijat bima'il bahri lamasajathu." Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat Kalau seandainya kalimat ini memiliki bau Lalu kemudian dicampur di air lautan itu Akan tercemar seluruh lautan Bayangkan Kalau seluruh minyak-minyak yang ada di dunia ini dibuang ke laut Itu belum tentu seluruh lautan itu tercemar Iya kan? Karena luasnya lautan ini tapi seorang menggibah. Menggibah. Seseorang. Bahkan dengan kalimat ini saja. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan. Kalau seandainya kalimat ini memiliki bau. Itu dibuang ke lautan. Akan menyebabkan seluruh lauti di tercemar. Gimana dengan seorang yang. Mengucapkan kalimatnya. Tawilun arif panjang lebar dia. Menggibah seseorang. Walhasil, maa' sya'ir, rahimakumullah, yang menjadi syahid di sini adalah inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, meskipun terjadi di tengah keluarga kita. Itu bahagian dari carbia, bahagian dari pendidikan. Kadang-kadang di antara kita, saking sayangnya dia kepada anaknya maka dia tidak ingin anaknya dikatakan salah. Ya. Kalau misalnya anaknya itu disekolahkan misalnya. Sekolahkan satu madrasah. Kalau anaknya sukses, "Ah ini karena kami sebagai orang tuanya." Tapi ketika anaknya itu gagal, mungkin dia nakal di sekolah, "Oh ini disebabkan karena guru-gurunya." Jadi dia enggak mau disalahkan. Guru-guru yang selalu jadi jadi sasaran, jadi maaf, syaddiqul kareemakomullah. Padahal kesalahan itu mungkin saja terjadi pada anak. Nah, gimana caranya? Kemudian seorang mendidik anak. Di antara cara mendidik anak adalah inkarul mungkar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang cucu beliau itu mengambil kurma untuk dimakannya. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beli segera melakukan inkarul munkar." Beliau mengatakan, "Khahin khahin. "Ala ta'lamu anna ala Muhammadilla ta'kulus sadaqah?" Buah-buah ini, buah. buah. Jangan nah. kamu makannya. Apakah kamu tidak tahu bahawa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan makan dari sedekah? Mengingkari kemungkaran. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Muru awaladukum di salat, wafum abnau saba' wa biribhum alaiha, wafum abnau a'ashr wa farqubainam firmanaja. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukul mereka. Ini bagian dari inkarul mongkar. Pukul mereka ketika berusia 10 tahun, masih juga enggan untuk sholat dan pisahkan tempat-tempat kembaliannya -tempat mereka. Nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan keluarga. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dakwah kita kepada manusia, kepada masyarakat. Bahkan terkadang kita hidup bersama dengan orang-orang yang kafir. Hidup bersama dengan orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Yahud. Beliau bertetangga dengan Yahudi. Jadi antum bisa membayangkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan dianggap bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu membikin pemukiman sendiri. Jangan dibayangkan seperti kita berusaha mencari tanah tapling ya untuk menjaga anak-anak kita. Hidup bersama dengan yang lain. Orang-orang Yahudi banyak tinggal di Madinah. Akan tetapi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit dari mereka yang kemudian masuk ke dalam Islam. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu termasuk seorang yang awal-awal masuk ke dalam Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, di antara Rasulullah dengan Abdullah bin Salam, itu sebelum Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam ada percakapan, ada pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan itu Abdullah bin Salam mengatai bahawa ini benar-benar seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kaum buhut orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang suka berdusta ya. mereka pasti akan berdusta kepada aku apabila mereka mengetahui aku ini masuk ke dalam Islam sampai kemudian ketika itu Abdullah bin Salam telah masuk ke dalam Islam belum diketahui oleh orang-orang Yahudi maka lewat kumpulan orang-orang Yahudi, lewat Bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Alaihissalam mengatakan kepada mereka, Ayu rajulin fikum Abdullah Misalam. Bagaimana menurut kalian seorang yang bernama Abdullah Misalam dia laki-laki seperti apa menurut kalian? Apa kata orang-orang Yahudi ini, karena mereka belum mengetahui keislaman Abdullah Misalam. Kata mereka a'lamuna wa ibnu a'lamina wa akhyaruna wa ibnu akhyarina dia adalah orang yang paling berilmu di tengah-tengah kami. Dia juga anak seorang yang ayahnya juga paling berilmu, dia orang paling baik bagi kami dan juga dari anak yang orang tua yang paling baik di tengah-tengah kami. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam, kata mereka, 'Ahdhu Allah min Salik', semoga Allah melindunginya dari hal itu. Ahdhu Allah. Ya. Akhirnya Abdullah bin Salam keluar, keluar dari persembunyiannya, lalu mengatakan, 'Ashhadu Allah ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah'. Mereka melihat itu, yang tadinya memberi pujian. Langsung berubah kata mereka huwa sharuna wabnu sharina dia adalah orang yang paling buruk di tengah-tengah kami dan dari orang tua yang paling buruk di tengah-tengah kami. La haula wa rajala hawa nafsu. hawa. Karena memang orang-orang Yahudi pun mengetahui bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memang seorang Rasul ia ya arifunahu kama ya'rifuna ya abna'ahum mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri tapi hawa nafsu kesombongan hasad yang menyebabkan mereka enggan masuk ke dalam Islam nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hidup bertetangga dengan sebagian orang-orang Yahudi akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di hadapan mereka dengan akhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik r.a. Beliau mengatakan kana gulamun yahudiyun yakhdimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak Yahudi. Ini biasa datang ke rumah Rasulullah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini sering bermain-main di rumah Rasulullah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan pada anak Yahudi, pulang pulang kamu kafir, kafir pulang. Kau kal masih di sini tak penggal lehermu. Tidak ada, sah. dibiarkan. Ya. Akhirnya kan dia melihat akhlak Rasulullah, melihat sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika anak muda ini sakit sakit di antara kebaikan nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau man sanaa alaikum ma'rufan fakafiuuh siapa yang telah berbuat baik padamu, balas kebaikannya balas kebaikannya. meskipun dengan ucapan jazakallahu khaira kata nabi alaihi wasallam barang siapa yang membalas kebaikan seorang dengan mengucapkan jazakallahu khairan faqad ablagha fi dia sudah cukup dalam dalam membalas membalas kebaikan seseorang kepadanya jazakallahu khairan semoga Allah membalas kebaikan padamu tidak baik dan tidak cukup dengan ucapan terima kasih atau thanks Ha? atau thank you jazakallahu khairan doa dan itu yang terbaik maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kadang anak Yahudi ini melayani suatu ketika sakit parah anak ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya oleh kemain itu diperbolehkan menjenguk seorang yang kafir yang dalam keadaan sakit akan tetapi hendaknya ada tujuan, maslahat, tujuan kita mendatanginya. Ya, semoga dia cinta kepada Islam, semoga saya Allah Subhanahu Wa Taala membuka hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Anak ini sakit, maka dijemput oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat anak ini sakit keras kesempatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping anak ini ada ayahnya, Yahudi kafir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anak ini asli masuk Islamlah kamu ucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kondisi sakit keras anak ini bingung dia melihat Rasulullah dia juga melihat kepada ayahnya Yahudi dia melihat Rasulullah yang mengajaknya untuk mengucapkan dua kalimat syahada mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam tapi dia juga melihat ayahnya gimana bingung lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati orang tuanya apa kata orang tua Yahudi ini kata orang tua Yahudi ini kepada anaknya sendiri yang mendekati kematian dia mengatakan kepada anaknya ati abel qasim taati apa yang dikatakan oleh abel qasim maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan ucapan ayahnya yang Yahudi. Mengatakan kepada dirinya. Taati apa yang dikatakan oleh Abu Qasim. Maka dia pun masuk ke dalam Islam. Ucapkan dua kalimat syahadah. Subhanallah. Kemudian setelah itu meninggal anak ini. Nabi Alaihi Wasallam keluar dari rumah. Orang tersebut sambil mengatakan. Alhamdulillah. Al nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Kenapa orang tua Yahudi ini mengatakan kepada anaknya Ati Abal Qasi? Kalau seandainya dia mengetahui bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dengan kekejamannya, setiap yang namanya kafir harus ditumpahkan darahnya, karena halal darahnya, tidak akan mungkin seorang ayah mengatakan kepada anaknya mendekati kematian dengan ucapan seperti ini melainkan dia pasti mengetahui akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang Yahudi ini mengetahui bahawa akhlak Rasulullah itu seperti Usama bin Laden atau seperti Isis yang dikenal dengan kebegisannya bahkan kepada kaum muslimin tidak akan mungkin orang tua mengatakan pada anaknya dengan ucapan seperti ini. Dia lihatlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ulah pernah itu ma'asyaral ikhwan rahimakumullah dakwah bukan hanya dengan lisan akan tetapi juga dengan dengan hal dengan akhlak kita perlihatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita akhlak yang mulia saya kira sampai di sini ma'asyaral ikhwan rahimakumullah pertemuan pertama kita dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua ba'da asr wa akhir da'wana alhamdulillahillahi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik para para peserta logo seperti yang